313. Concepții tradiționale. Cosmos, oameni, zei. Mitul Funiei Mu, tăiată de Digun, reia într-un alt context istoria despărțirii oamenilor de zeii Piva ca urmare a iruperii răului în lume. Dar importanța sa pentru istoria gândirii religioase tibetane este mult mai mare, căci pe de o parte Funia Mu îndeplinește o funcție cosmologică, leagă pământul de cer ca un axis mundi. Pe de altă parte, ea joacă un rol central în sistemul omologiei, cosmos, locuință, trup omenesc. În sfârșit, plecând de la un anumit moment, regăsim Puniamu în fiziologia subtilă și în ritualuri, care asigură eliberarea și ascensiunea la cer a sufletului mortului. Desigur, influențele indiene și bons sunt evidente, dar caracterul original al acestui complex mitico-ritual și simbolismului nu pot fi puse la îndoială. Omologia Cosmos, casă, trup. Omenesc este o concepție arhaică mult răspundită în Asia. Budismul, deși a cunoscut această omologie, nu i-a acordat valoarea salvifică. Munții sunt asimilați cu scara sau cu funia mu a primului strămoș coborât pe pământ. Mormintele regelui sunt numite munți, Nota 2. Mormintele și palatele regilor antici ar fi fost construite a la manieră mu, chiar după tăierea funiei de către digun. Închei nota. Pe de altă parte, munți sacri, adevărați zei ai țării sau stăpâni ai locului, sunt considerați stâlpi ai cerului sau țăruși ai pământului și aceeași funcțiune poate fi asumată de stâlpi ridicați în preajma mormintelor sau a templelor. Nota 3 Munții sacri sunt totodată zei războinici, ei sunt numiți căpetenii sau regi și sunt legați la obăștii de spița clanului. Închei nota. Zeul V3 Case este și el numit stâlpul cerului sau țăruș de pământul. Cerul și lumea sub pământeană comportă etajul în care intrarea se face printr-o poartă a cerului sau poarta a pământului. În casă, comunicarea între etaje se face printr-o scară cioplită dintr-un trunchi de arbore. Porțile cerului îi corespunde gura de fum din acoperiș, prin care pătrunde lumina și iese fumul. Porții pământului îi corespunde vatra de foc. Nota 4. Pe acoperișul casei se află zeii vârfului, reprezentați prin două altare de piatră și un stag. Cultul lor este identic cu cel efectuat pe vârful munților. Închei nota. Așa cum muntele sacru, zeul tărâmului, se confunde cu scara Mu, care leagă cerul de pământ, tot astfel, în trupul omenesc, unul din zeii protector, cel numit chiar zeul tărâmului, își are lăcașul în creștetul capului, acolo de unde pleacă funia Mu. Pe umări își au lăcașul, zeul războinic și zeul omului. Scara Mu este și ea, numită scara vântului, Orcalul vântului reprezintă vitalitatea omului. Vântul este principiul de viață analog cu prana indienilor. Este aerul pe care îl respiră omul, dar și un fluid subtil din corpul omenesc. Creșterea în înălțime are loc prin intermediul funiei Mu. Foarte probabil că aceste concepții au fost elaborate de sincretismul lamaist. În orice caz, procedeul folosit de toți lama în vederea eliberării finale seamănă cu modul de a se topi în funia Mu a zeilor mitici. No. 5. Sincretismul este deja atestat în secolul al XI-lea. Milarepa vorbește despre tăierea funiei de urcată a eliberării misticului. Închei nota. Altfel spus, misticul este în stare în clipa morții să repete in spirito, ceea ce regii mitici efectuau in concreto înainte de accidentul lui Digun, concepție ce amintește miturile nord-asiatice despre decăderea șamanismului actual. Primii șamani urcau cu trupul la cer. Vom reveni asupra rolului luminii în tradițiile religioase tibetane. Să adăugăm pentru moment că, alături de omologia cosmos casă trup omenesc de care am vorbit puțin mai înainte, relinția tradițională implică în plus o anumită simetrie între oameni și zei. Uneori sufletele, bla, nu se deosebesc de zei, la. Bla se scrie b-l-a, la se scrie l-h-a. Rostindu-le identic, tibetanii confundă uneori acești termeni. Se cunosc mai multe suflete sau vieți exterioare care se înlășluiesc în arbori, pietre sau în obiecte locuite de zei. Pe de altă parte, zeii ținutului și zeii nici locuiesc am văzut în tărâmuri naturale cât și în trupul omenesc. Cu alte cuvinte, ca ființă spirituală, omul împărtășește o condiție divină și anume funcția și destinul zeilor de structură cosmică. Aceasta explică nenumăratele competiții rituale, de la cursele de cai, jocuri atletice și luptele diverse până la concursurile de frumusețe, de tragere cu arcul, de mulți vacile și luptele oratorice. Întrecerii le aveau loc mai ales cu prilejul anului nou. Tema esențială a scenariului de anul nou este lupta între zei cerului și demoni, ambele tabere fiind figurate prin doi munți. Ca și în alte scenarii analoage, victoria zeilor asigură victoria noii vieți a anului care începea. Zeii asistă la spectacol și rântă la oraltă cu oamenii. Întrecerea în spunerea chicitorilor și poveștilor ca și aceea a repovestirii luptelor epopeice au efect asupra bogăției recoltelor și a vitelor. Zeii și oamenii, odată adunați cu prilejul marilor sărbători, au loc lupte și împăcări între marile grupuri. Ginta, restabilindu-și legătura cu trecutul, originea lumii a strămoșilor și habitatul său, munții sacri, strămoșii, își simte vigoarea reîmprospătată. Influențele iraniene în scenariul tibetan de anul nou sunt evidente, dar scenariul mitic-oritual este arhaic. Într-un cuvânt este vorba de o concepție largă testată peste tot în lume, după care cosmosul și viața, precum și funcția zeilor și condiția umană, sunt grimuite de același ritm ciclic constituit de polarități alternante și complementare, implicându-se reciproc, dar care se dezvoltă periodic într-o unire totalitate de tip coincidenția opositorului am putea compara concepția tibetană cu opoziția Yang-In și cu reintegrarea lor ritmică în Dao. În orice caz, religia tradițională pe care primii budiști au întâlnit-o în Tibet nu era un amalgam de noțiuni magico-religioase, anarhice și dispersate, ci o religie ale cărei practici și se înrădăcinau într-un sistem structurat, întemeiat pe concepte de bază radical opuse a celora care stau la temelia budismului.